Відкриваючи таємниці найбільш повноводної ріки світу. Восени 1499 року від берегів Іспанії відпливла флотилія з чотирьох каравел, яку очолював Вісента Яньє Спінсон. Кораблі перетнули Атлантичний океан і наблизилися до східного узбережжя Південної Америки. Невдовзі моряки помітили, що за десятки кілометрів від берега вода в цій частині океану залишається прісною. Іспанці зрозуміли, що перебувають у місті, де в океан впадає якась велика ріка. Так було відкрито гирло Амазонки, який спочатку дали дуже довгу назву. Ріо Санта Марія де Мар Дульсе – річка Святої Марії Прісного моря. Першим із європейців подорож цією рікою здійснив іспанець Франциско де Орельяна. Це сталося за цікавих обставин. Його загін вирушив у похід у східному від Анд напрямку до країни Кориці. Невдовзі в конкістадорів закінчився провіант, тож іспанці збудували невеличку бригантину. І 26 грудня 1541 року Орельяна з 50 солдатами вирушив річкою, щоб провести розвідку. Він мав за кілька днів повернутися до основного загону, та сталося зовсім інакше. Орельяні не пощастило знайти індіанців, у яких він збирався виміняти їжу. Минали місяці, а бригантина продовжувала рухатися на схід. Якось загін Орельяни прибув до одного з поселень, де щойно конкістадори зійшли на берег, як на них посипався град стріл і списів. Юрба місцевих мешканців стрімко атакувала прибульців і швидко зникла після мушкетного залпу. Потім іспанці розповідали – що їм довелося битися з індіанцями, довге волосся яких спадало на плечі й спини, а їхні стегна прикривали короткі спідниці. Конкістадори навіть припускали, що опинилися в країні легендарних жінок-воїнів – Амазонок, саме тому й річку назвали Амазонкою. За іншою версією, її назва походить від індіанського слова Амасуну – Велика вода. Лише у серпні 1542 року іспанці дісталися до гирла ріки. Уперше пройшовши Південну Америку із Заходу на Схід, Орельяна довів, що материк має величезну довжину по екватору. Чи знаєте ви, що Амазонка найбільша в світі ріка за розмірами басейну і водоносністю? Її басейн охоплює територію у 7 мільйонів квадратних кілометрів. Це цілий світ, що за площею дорівнює Австралії.